Egunon, guzti guzti hoi, ongiet horriak berrion albiste gira, hau berrioz dar irratiaren albiste mankizuna da. Goizeko sortziak eta hogeita mabi minutu, momentu honetan zazpigraduko temperatura berrio zarrien eta besterik abe gaurko albiste makizunarekin asi, e, asiko gara eta beti bezala Nafarroako albistei erreparatuko diogun Nafarroakoa eta Nafarroaz eragina e, ba, duen albistea da honakoa pentsiedunek ere ordaindu beharko dituztela sendagaiak agindu bezala ez dugu osasunean ordainke parteekturik ezarrian amato Espainiako osasun ministroaren atzoko hitzak dira, adineko pertsonak sendagaiak ordaintzen hasiko direla eta langilek sendagaien zenbatekoaren erdia, Ordainduko dutela jakinarazi eta gerokoak. Errientaren arabera ordainduko dituzte sendagaiak langileek, nahiz erretiratutan daudenek. Osasun harloan, 6 milioi euro murrizteko asmo zartutako neurriak aurkeztu zizkien atzo matok erkidegoetako osasun kontxelari Zehaztu zuen ez dutela osasun berri ordeinketak ezarriko gobernuak ezbaitu asmorik mediko, mediku kontxulten gatik, ebankuntzen gatik, erietxeetan gauak igarautzea gatik, Eta ospitaletako janariarengatik kobratzen hasteko osasuneko berri ordainketa ez, baina matok aitortu du sendagaien berri ordainketa zabaldu egin duela. Sendagaririk ez dute ordaindu orain arte erritiroa hartuta daudenek jasotzen duten pentsioaren zenbatekoa aintzat hartuta ordainduko dute. Langilek botiken 140 ordaintzen dute egun, baina 110 gehiago pagatu beharko dute. Etorkinekin ere zorrotz jokatuko du Osasun Ministerioak osasun turismo delakoan galarazteko. Bihar egitekoak diren ministroen kontxelluan onartuko duten neurri sorta eta bilabeteren bi bueltan indarrian egongo direla iragarri zuen matok. Nafarroako gobernuko osasun kontxellari Marta Berak adostasuna agertu zuen murrizketen inguruan neurri batzuk beste batzuk baino gustukoagoak dituela esan zuen baina argitu zuen derri gorrian bete, bete beharko dituela Nafarroako gobernuak Berak garrantzitsua iritzi dio Espainiako egoera ikusita gobernuak hartutako hartutako neuri sortari. Bestalde eta angaio honekin lotutan Nafarroabaiko alizioa atzo salatu zuen baztertuta dauden epertsonek zerbitzuen truke berriro ordaintzea nahi duela hiruineko udalak. baztertutakoen zerbitzuetan egonaldi luzeak egiten dituztenei eta gizarte laguntzak jasotzen dituzten kobratu nahi die udalak. Nabaaireen ustez Argripakeri soziala da hori egin nahi Eta iruña aipatu dugu gure hurriko albistearen azken partean eta iruñan geldituko gara hurriungo albisterako ere, izan ere sola preso iruindarra aske geldituko da bihar Iruñeko doni banea sola preso aske geldituko da apirilaren hogeian, hau da biar ostiralarekin zigor osoa bete ondoren. Hemeza hortzi urte preso eman ondoren duen asko espetxetik aterako da ostiral eta arriatxaldean bertan, arriatxaldeko seietan ongieto horria egiteko ekitaldia eginen da bere auzoan zoan Asuntzion plazan. Duela zenbait urte bete zituen solak zigorriaren iru laurdenak eta errira mugimenduaren ustez preso askatasuna albiste ona dabeti bakea eta gatazkaren konponbidea ekarriko dituen elmuga horretara hurbiltzen gaituelako zenbat eta preso gutxiago orduan eta hurbilago elburua horixe adierazi zuen atzo errira mugimenduak bestalde erriratik nabarmendu dutenez preso hau askegonik familia bat gutxiago izanen da sufritzen bizia arriskuan jartzen asteburu oro errepidean eta ospatzeko modukoa dela nabarmendu zuten horrixgatik dei egin diete herritar guztiei ostiral honetako ongietorri ekitaldian parte hartzera Ez zuzen, mugimenduarekin urbilduko gara Beherrio Zarrera, hemen goalbisteak aipatzeko, e, plataforma honek edo mugimendu honek aurkezpena egingo baitu Beherrio Euskal Presoen aldeko bilgune berriak, herrirak aurkezpena eginen du bihar Beherrio Zarrien, ekimena harratxaleko sortzit erdietan izanen da kulturgunearen atarian. Eta bestelako itzorduak gaztelekuak Bartzelonara eta portaventurara bidaia antolatu du, Apirillaren hogeita zortzi hogeita bederatzi eta hogeita haarrierako. Berrio udalaren gazte zerbitzuak San Adriangoarekin batera Bartzelonara eta portabenventurara biddaia antolatu du hilabete honen bukaerarako. Apirilaren hogeita zorzitik hogeita haarrira izanen da bidaia amalahau eta hogeita haar urte bitarteko gazteei zuzenduta Bidaia Bailaak egun da hogei euroko prezioa dauka eta informazio gehiago eskuratu edota eta izena emanna izanez ezgeron gaztelekura jo dezakezue, arriatxaldez! Eta kultur itzordu bat elkarrekin abesbatzak proposatzen diguna, izan ere abesbatzak honek aurrera darri bere hogeita bost garren urte urrienarekin. berriozarko ozarko elkarrekin abesbatzak hogeita bost urte bete berri ditu, hori badakizue, eta amaika ospakizunekitaldi antolatu ditu urte osorako, iragana, oraina eta geroa lemapean. Urtarri adibidez abesbatzen elkarri etaratze bat egintzuten, eta aldearen oraina nabarmentzeko, baina orain iragana ospatu nahi dute. Hori dela eta larun bat honetarako kontzertu berezia prestatu dute, bertan abesbatzaren lehen zuzendari izan zen Jose German Antonek parte hartuko du, eta baita azken hogeita urte hauetan koruan parte hartu duten beste hainbat zuzendari eta abeslari behirri osartakrek ere. Kontzertuan alaber abesbatzaren tarte edo etapa bakoitzeko abesti esanguratuenak interpretatuko dituzte, eta horretan agireta berezia iagri dute taldeko kideek emanaldia arratsaleko 7etan hasiko da baina lehenago 5erdietatik aurrera argazki erakusketa eta atzera begirako bideo proiezkzioa ikusi izanen dira hori guztia mendialdea eskolan Eta kultur kontuekin jarraitituuz, beste ekimen batt, beste itzordu bat hemen berrio zarren atsa elkarteak proposatzen diguna atzaren eguna. Hirugarrrinez egun hau ospakizu hau atzaren eguna, berrio zarrrino egginen da, Ae, datorren asteko astelenean hilak ogei tairu liburuaren nazioarteko egunaren karira. Aurreko urteetako ohiturari jarraiki, poesia errezietaldi musikatua eginen dute berriozarko liburu tegi publikoan harratxaleko zazpietatik aitzinera. Bertan izanen dira besteak beste Mikel Balentziaga olerkari berriozartarra eta Atxa elkarteko buru den austin zamora senperetarra. Antolatzaila zorroka euskara taldea da eta berriozarko udala berriz lagu und Eta gure boletinarekin amaitzeko beste itzordu baten berri emanen dizuegu Asteburu honetarako mendi ateraldiak, gure herriko bi mendi taldeek beste horren beste txango edo mendi irtera antolatu dituzte Asteburu honetarako. Hala, BKAE mendi taldeak mila eunda berri hogeita metroko bargain mendia igoko du larun bat honetan. Ibilaldia goizeko zortzi terdietan aterako da lantzelu ze pilota lekutik. Bestalde, mendi zaleak Los amigos Dela montaña taldeak beste ateraldi bat antolatu du iganderako Gipuzkoako arahotz errira joanendira andartu txiki mendia igotzera egun osorako ibilaldia da beti bezala eta eguzki plazatik aterako da goizeko bederatzietan. Zortziak eta berrogeitabi minutu hausia izan da guztian gure gaurko albistegiari dago kionez. Informazio gehiago datozen orduetan berriozari irratian FMko eun.zortzian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.